Jó estét kívánok! A Klubrádió zenés irodalmi műsorának mikrofonjánál Szegő János köszönti önöket. Ebben a műsorban már megszokhatták, hogy hétről hétre egy költőt vagy egy írót mutatunk be, aki fölolvassa megjelenés előtt álló szövegeit, és magával hozza megmutatja azokat a zenéket is, amelyek élete vagy pályája szempontjából meghatározóak voltak. A mai vendég nagymárta Júlia költő, a irodalmi szerkesztő is de egyelőre maradjunk a verseknél. Szervusz, márti köszönjük, hogy eljöttél a stúdióba. Sziasztok, jó estét kívánok! A költészetednek meghatározó a térbeliség, a földrajziság. sokszor a címe vagy motivum a verseidnek egy város, egy városrész, vagy egy utca. Mi volt előbb a terek iránti fogékonyság, vagy az írás mint reflexív, az írás mint lehetőség arra, hogy bármit rögzíts magaddal a kapcsolatba? Hát igazából ez olyan tyúk vagy a tojás kérdés. Igen, igen, körülbelül. Szóval, hogy mert pontosan... A magyarul a... több jó választ is adhatsz rá. Igen, igen, igen. A terek iránti fogékonyság az mindig megvolt volt bennem, és viszont hát ha most mindenképp egy sorrendet kéne felállítanom, akkor azt mondanám, hogy később lett ez tudatos, hogy, hogy a szövegeimben ezt megjelenítsem. De korábban is fontos volt neked tudni érzékelni, igen, hogy hol igen. vagy, vagy hol nem vagy adott esetben. Igen, igen, és hát ahogy is mondjam, tudományos vagy filozófiai igazolását azt csak évekkel később találtam meg, miután már ilyen jellegű verseket is írtam. De hát először az feltűnt nekem, hogy vannak olyan környékek, ahol jól érzem magam, és vannak olyanok, ahol meg nem. És arra is rájöttem, hogy például a kertvárosi környezet nekem azért fontos, mert a gyerekkorom pozitív emlékeit jutatja az eszembe, és aztán találkoztam. Gaston Basolár könyvével, a térpoetikájával és Nagyjából ő is, tehát hogy igazából inkább lírai, mint filozófiai nyelven, de nagyjából is ezt elemezgeti, hogy hány költőnek a szövegeiben, főleg versekkel foglalkozik, jelenik meg ez a gyerekkori bensőséges érzése terekkel, meg a helyszínekkel kapcsolatban. Szóval Roland majd van egy ilyen mondás, hogy csak a gyerekkornak van vidéke, és talán erre vonatkozhat ez is, hogy a, a, a térbeli viszonyaink a gyerekkorunkból eredezthethetőek. Talán, igen. És benned az alvókerületek ébresztettek fel valamit most egy kis szójátékkal élve, ugye Debrecen utána pedig Újpalott Zugló. Igen, igen Ezek igen, a helyek, igen. amik ugye az életed szempontjából meghatározóak voltak. Igen, igen, igen. Az a Debreceni kertváros, ahol felnőttem, és nagyon hát 13 évig laktunk ott. Nagyon hasonlít az a városrész. Hát ilyen, igen, tehát hogy Újpalottán az a paneles rész, de a Rákospalota Pest újhely. Kis utcáihoz meg Zuglónak. Talán az alsó rákosi részréhez leginkább. Akkor te nem a Hortobágy poétája voltál hát, a címkis városban se? <gül> nem, nem, nem kifejezetten. És az egy rövid írásban önmagadról írszott, azt is rögzített, hogy a versírás mikor és hol jött az életedbe, most idézek tőled, 2008-ban egy lehangoló Budalösi úti délelőttön elkezdett verset írni, és azóta nagyjából csak azt csinálja ha harája. Erre a pillanatra mennyire emlékszel, mennyire tudod azt az egész hangulatot felidézni, mert a tér is megvan a helyhez, meg az időpont is megvan a történethez. Mi, mi volt akkor? Mert előtte a novellákat írtál, ha jól tudom. Ö, igen, igen, de csak kamaszkoromban, és aztán egyetem alatt leálltam vele. Egyetem vége fele próbáltam megint, egyéb, és egyébként egy elképzelt országban játszódtak a történetek, amit gyerekkoromban találtam ki. Mi volt a neve? Ö, úgy hívták, hogy hát sokféleképpen, de a végén Almiráda Dornak neveztem, és ilyen kitalált nyelve volt, neveket találtam ki minden, meg városrészeket, meg, meg hát így négy, na azt hiszem, hogy négy, négy országrészt, bocsánat, országrészeket. Kicsit már zavaros, nehezen idézem fel. És akkor volt egy olyan terület, amit ahol szörnyek laktak, meg mindenféle mesemű lények, a többi részen emberek, de minden országrésze más szokás volt a jellemző. Kicsit ugye a korok is összefolytak, meg minden, meg egyéb ilyen élmények összefolytak. <kül> Ö, hát aztán ezt valahogy abba hagytam, elakadtam vele. Tehát a prózával az volt a bajom, hogy egy idő után mindig feladtam. Tehát, hogy volt egy ötletem, aztán, aztán csak kifújtam, és vakvágánynak éreztem az Ez ez a trónokharca panelváltozata lehetett volna az Igen, igen lehetett volna, abszolút most, hogy azt hiszem, hogy valóban jó a párhuzam, csak akkor én még nem is hallottam a trónokharcáról. Csak akkor, amikor a sorozat elindult, és azt se kezdtem rögtön nézni. De egyébként igen, egy kicsit trónokharcás volt valóban, keverve ilyen underground romantikával, a éjszakából, annál a élményekkel, És azt hiszem, hogy ez egy ilyen keserédes időszak volt az életemben. kollégiumban laktam, egyetem vége felé jártam, ott volt egy kilátástalanság, hogy na akkor majd dolgozni kell. És akkor a jó kis depis verseket kezdtem el irogatni. Eleinte Petri parafrázisokat nem is vettem igazán komolyan. Abszolút nem vettem komolyan, de emlékszem, hogy nézek ki az ablakon, nézem azt a nagyon csúnya Buda utat, mert az a része, az borzasztó ezzel a fejüli Meg ez a kollégium, most már felújították, de hát akkor szörnyű volt. Ott nem. akkor a kilátástalanság volt a kilátás igen, igen, igen, igen, az volt pontosan, és Kezd akkor... egy belátás, hogy elkezdtél verseket írni. Igen, igen, igen, tehát unalmamban, és hát aztán jött egy csavar, hogy volt egy szakos barátnőm, aki elment valamelyik tévébe ilyen nagy csatornához szerkesztőnek És jó, hát igen, kicsit a léda tojásaitól kezdem. És neki volt egy barátnője, akiről kiderült, hogy nagyon szeretett olvasni, és akkor ez a barátnőm annyira nem értett hozzá, de ő is úgy örült neki, hogy van egy barátnője, aki ír, és akkor így szórakoztatja. És tovább került -e ez a lányhoz, és aztán kiderült, hogy ennek a, ennek a lánynak a nagybátyja Pálinkás György, aki meghalt szegény. Kiárat igen és... Um... Hát fogta a fejét, hogy úristen, micsoda dilettást ajángat neki a Linda az és aztán megtetszett neki, és ő biztatott, hogy nem, nem rosszabb prózada, de inkább verset ír, ott több a potenciál, és hallgattam rá. Innen fogjuk folytatni a beszélgetést, előtte azonban hallgassuk meg az első versedet, utána pedig az első zenét, amit magaddal hoztál. Azonban előjáróban itt el kell áronunk, hogy a mai adásban elhangzó első és utolsó versnek közös kiindulópontja van, közöttük pedig egy hosszabb verset fogunk meghallgatni két részben, erről meg később fogunk beszélgetni. Most akkor halljuk először a a kivágott diófák természetet című verset Nagymárta Juliától. A kivágott diófák természete. Úgy kucorgatta volt feleségem a diófaágon, mint egy sértett istennő. Talán valóban azt talán csak a hiúság vakármája meg megszeppant tájékon. Majd volt kedves nyelvét öltve pördülni egyet az ágon. Időhurakba lépni csak istenségek tudnak. Neki sikerült bár esze ágában sem volt. Az akkor inverze, ami körülveszik, kitekert nyakkal fejjel lefelé lógva nézi. A hátralc nem más, mint a alvilági út. Apró alakja füstfelhőt kuszál szét, feje körül vrosdavörös levelek és termések lebegnek, magával hozta az elmúlt évek betakarításait. Már megint tekészhetnék a csontokkal, de nem szórakoztat. Biborstein egek szakadnak meg egy zsák sódás súlya alatt. Keresik benne az elveszettek csontjait. Inakat a gazdgyökerébe fonva, hajszállakból lett, hajszellereket, hogy kirajzolódjon belőlük egy szent alakja. Dehogy is lesz itt megbékélés. Rendben, akkor beszórom a helyünket sóval. Majd hagyok az árnyainknak kenyeret. Majd ágyat vetek az ott hagyott szagunknak. Majd álmába szippant a diófa ágykeret. me the ending would be clear You'd let me know when the time was now Don't let me know when you're opening the door Step me in the dark Let me disappear Memories that flutter like bats out of spires Life wasn't worth of Roman glass Let me down a river of perfume and limbs Set me to the streets with a good time girl I'm fire. Nagymárta Júlia költővel folytatjuk a beszélgetést a belső közlés mai adásában. Az előbb az ő választásában hallottuk David Bowie-tól és John Frustianté-tól a Bring Me the Disco King című dalt. Az enékről majd az adás végén beszélgetünk, most mielőtt rátérnénk újabb adásunkban is felolvasott versédre. induljunk. térjünk még egy kicsit vissza a kiinduláshoz, és az első könyvedre a 2011-ben megjelent remek című Ophélia Kádban című kötetre, már csak azért is, mert úgy érzékelem, hogy az azóta írt versek, amiket most is hoztam magaddal, eltávolodtak ettől a kötettől megköltött. Tésztettől. Mennyire értesz például egyet ezzel az analízissal? Abszolút egyetértek. Max, egy-két figura visszaköszönöm, meg az utolsó szakaszban már vannak ezek az uglós amit most nem hoztam. De teljesen egyetértek. szerint. Szóval nyelvileg is más, terjedelmileg is más. Meg ez a kicsit refrénes, balladisztikus hangulat ott még annyira nem jellemző, talán egy-két versben, de szóval attól, attól én már elég eltávolodtam. A remek címet viszont köszönhetjük, mert Ofélia országa lett volna eredetileg, nem tetszett neki. Azt mondta, hogy gitses, az is, hogy aliterál, meg eleve minden baj van vele, és akkor én azt mondtam neki, hogy jó, de az Ofélia marad. És akkor aztán ezer verzióban lefuttattuk az Oféliát, és végül esett a választás. Nem véletlenül lett ugyanakkor azt Ofélia, akit a Hamlet dráma ismerhetünk, azt hiszem a címben benne, és a, eleve a víznek a közege eleve a mitológikusság egy meghatározó szervező egysége volt annak a kötetednek. Most meg valahogy a másfogyan foglalkoztatnak szerintem téged ezek a mitikus mitikussíkok. Igen, igen, igen. Ez nem igazi kérdés volt, de ilyen olyan de lehet, hogy az első kötetet meg kellett ahhoz írni, hogy mostanra picit el tudja távolodni azoktól a az önéletrajzi jellegű versektől, azoktól az ilyen direkten személyesebb versektől, és egy más versnyelvet is kialakíthat. Abszolút, nagyon jól mondott. Pont ez zavart engem, hogy hát nem akarok itt életrajzi referenciákról beszélni, mert nyilvánvalóan, amint a papírom nyomtatásban megjelenik, az már nem én vagyok. Szóval ennyi, ennyiben hiszek, hiszek ebben. De, de nagyon zavart ez az úgymond túl direkt vallomásos nyelvezet egy idő után már hogy mennyire nem te vagy, aki a papíron megjelenik, azt a mostani első vers és a majd utoljára elhangzó vers még radikálisabban érzékelheti, hisz ezeknek a beszélői minden eset, mindkét esetben egy-egy férj, két különbözőnek olvastam őket, és az ő perspektívájukból tárul fel egy másiknak, egy nőnemű lénynek a létezése. Ezek nyilván evidens dolgok, de mégis érdekes, hogy mi is ezt a keretet választottuk most itt Páimárk szerkesztővel, hogy ezeket jelezzük. Hogy az első kötetben ilyen eljárásokkal nem próbálkoztál szerintem nem, egyáltalán. Nem. nem them a terjedelme is egy kicsit más lett a verseidnek, ezt majd talán hallani is fogják, ugyanis egy hosszabb szimfónia szerkezetű verset két részletben fogunk majd meghallgatni. Ha zenének nem hozott márti szimfóniát, akkor a verse egyfajta vörös sándori szimfónia azt gondolom, a, és itt is az a komplexitással a képeknek, meg az intenzitás, és az alanyiság ugyanakkor megmaradt szerintem, de egy picit más, más mintha más foglalkoztatna, mást akarnál elmondani, vagy nem elmondani magadról, meg a körülötted lévő világról. Igen, igen, egy hát női karakterek foglalkoztattak olyanok, akik bizony szempontból áldozatok, valamilyen szempontból, hogy mondjam, be vannak börtönözve egy élethelyzetbe, vagy a környezeti rá valamit, a stereotipiákat, vagy akár a férje van olyan hatalmi, van olyan hatalmi pozícióban, hogy cselekvésképtelen, hogy hogy hogy nem tud úgy élni, ahogy szeretne, és keresem nagyon a szavakat, de gondolom úgy értető, mire gondolok. Azért vagy költő, mert a papíron akarod őket megtalálni voltak. Igen, igen, igen, igen, igen. Tehát, hogy, hogy hát ezt az ilyen komplex érzésvilágot, ezt az elnyomottságot, elnyomást, ezt akartam volna ábrázolni, és ehhez a nyolcadik hárig féle kivégzett királynők például nagyon tehát adják magukat. A történelmből is, mitológiából is kerestem ilyen figurákat. Hát egyébként a is bizonyos szinten egy kicsit már az első kötetben egyetlen egy vers szól róla. Ö, tehát hogy expliciten. Tehát, hogy ő is kicsit ilyen figura. De ő valahogy kitör belőle, pont az öngyilkossággal. Ezt egyszer, egyszer mondtam, hogy, hogy olyan korban él. Hát azt hiszem, hogy még el is hangzik a drámában, ha jól emlékszem, hogy a temetőn kívül temetik el, mert hogy az öngyilkosok nem kerülhetnek a mennybe. És hogy Hát egy naív kislánynak tűnik, és mégis felmerlázadni. Tehát, hogy valamilyen szinten ő tényleg megy a saját feje után, és ilyen szempontból meg nem tekinthető áldozatnak, vagy passzívnak. Hát nem, sőt, azt a drámából vagy tragédiából körülbelül az egyetlen, aki maga dönt a haláláról, mert a többieket mindet valaki meggyilkolja igen, valamilyen utóban, úgyhogy ilyen szempontból ő. Szóval valahol ő nyert. szabadnak kell <gül> elképzelni a bóféliát, kamivel szólva. Igen. Uh, most meghallgatjuk a következő versetnek, a már említett vadorzásnak az első három részét, és utána folytatjuk a belső közlést. Vadorzás. Egy Kerítések részén át szemek és a tenyér, mely a betonra tapad. Bármi űz, üz, bármi űzött idáig, most már felfog és megtart, megmerevedik, mint egy szál ökörnyel a félúton villanó riadt fényben, melyet ásító bérhez kapu el, míg áttáncolok a sávon, célba érek vigaszágon nyert fölényel. Vagy a bodzaliget és a sejmes szőkerétekre vanul egy felhő, a hegyek acélkék tarajára, vagy az alkonyi úton van orgonaszín árnyékba az eperfa, pimasz amorf termései pattogzanak le ágairól és fröccsennek szét a hátadon. Ága kápolnájában könyöröksz, mert rég elolvat hótakarós ujanyom, még mindig érzed, hogy zúdul a víz a támlátlan székről a tinta fekete foldozott aszfaltra. Kormos éjszakák kavarognak a hólében és beszivárognak a derűs völgy katlanba. Opelköt szivárogatócságból, mint tojást verik fel a holdat a kéményen át bepréselődő angyalok, a lehető legrosszabbkor jöttek. Ideig üldözött az alkony, varacskos házfalakhoz súrolja a testét, és felzsebzi a homlokon meg a szemen fehérjét. Tintakékek lesznek benne, verébb lábnyomok és vérerek, míg varacskos jelmez tölt az alkony, és kikonyakölnek az ablakon az angyalok, elhullatva ezer tollúkat, és megtöltve annyi paplant, hogy befegyék a sokat reszketőket. Ideig üldözött, aki nem nyughatott. A Garbage együttes Nohorzis című száma után Nagymárta Júlia költővel folytatjuk a beszélgetést a belső közlés mai adásában. A mikrofonnál továbbra is Szegő János hallják. Egyszerre vagyunk a mai adásunk felénél, és a vadorzás című Nagymárta Júlia vers közepén, kicsit mintha magunk is benne lennénk most ebben a versben. Felhívnám mindannyiunk figyelmét az eddig hallott rész utolsó trófájának fantasztikus metaforájára, ahol az angyal, a szárny, a toll és a tollakból készült paplan között létesül érzék és szemantikai kapcsolat, mint egy betakarítás. A versszak végét és az egész vers, mintha ilyen egységeknek a láncolata lenne. Amikor ezt a metaforát itt a végére írtad, akkor mennyire voltál a tudatában annak, hogy ennek hány jelentés a lehet például most látom, hogy a a saját versedet, hogy egész jó. De. <gül> <gül> nagyon tetszik ezt tényleg ez a megoldás, hogy ezeket az elemeket így egymásra rakod, és aztán mi olvasok létesítjük ezt végül is egy ilyen takaróvá össze. Köszönöm szépen! Nem voltam tudatában, nagyon erősen vizuális típus vagyok, tehát, hogy jó, a madárszárny, angyaltól paplan, akár igen, tehát hogy. Nem voltam tudatában, tehát inkább csak láttam magam előtt az atmoszférát meg hangulatilag. És azon mennyit gondolkodtál, hogy a varacskos kétszer egymás után is szerepeljen a szöveg? Most nem feleltetlek téged egy magyar órán mm. elnézést, nem arra vagyok kíváncsi, csak, nem ebből a szempontból vagyok kíváncsi, csak meghőkentőnek találtam, hogy az a jelző az kétszer is egymás után előforduljon, és azt gondolom, hogy nagyon erősíti a verset egyébként. Tehát... Pedig én azt hiszem, a... Utólag megnéztem, mielőtt jöttem, és akkor kaptam a fejemhez, hogy te jó, ég benne hagytam. De nem egyszer volt ilyen, nem egyszer volt már ilyen, hogy, hogy variálom, variálom, mert én, én ritkán van olyan, hogy egyben megírok merset és akkor az úgy nagyjából készül, mert csak kicsit kell húzogatni. Szóval sokszor évekig gyűjtöm, gyűjtöm, piciket, darabok, és akkor átírom, és megint átírom, és megint átírom, és szerintem benne maradt egy korábbi verzió, De végül is ilyen ráfrényszerűség igen nem hogy egy nem következő lett. szövegben meg már nem lesz benne, egy kacskossal kevesebb lesz. És mi a helyzete, a rímekkel? Mert azt vettem észre, hogy ezekben a verseidben ilyen félig ö, hivatalosan ott lennének a rímek, vagy félig érzékelhetően, félig, mintha véletlenül belelépnél, nem egy-egy kutya szarba, de egy-egy rímbe, egy-egy vers végén. Tehát, hogy ezeknek is, mintha lenne valami ilyen, ilyen látens funkciója. Hát igen, igen, igen. Hát, ö, ö, hogy mondjam, tehát, hogy így cseng a fülembe. De sokszor beugrik egy sor, nem mindig a kép, de beugrik a sor, és akkor valamiért úgy érzem, hogy oda, oda jó lenne a nyomatéknak egy rím, meg a zeneiség az, az épp úgy illik ide. Egyébként nagyon sokszor kérdezgettem szorongva pályatársakat, barátokat, hogy, hogy ez, ez hiba-e, vagy mennyire hiba, vagy mennyire számít annak, miközben azért nyilván szabadságunk van ebben, és akkor a Kerber Balázs nyugtatott meg, hogy ó, a Marnó János állandóan ezt csinálja úgy, hogy nyugodtan, meg ő is szokta, és hogy ez működik teljesen legel is. Úgyhogy meghagytam. És a színhasználat még, a egyébként az Ofélia kötetnek, meg a mostani verseidnek is egy ilyen közös kapcsolata, azt hiszem, hogy nagyon sokszor színekben gondolkozol, vagy színekben látsz jeleneteket. Igen, igen, nagyon vizuális típus vagyok, meg az édesapám egyébként festő volt, és sokat segítettem neki gyerekkoromban, és valószínűleg innen jöhet ez a vonzalom, meg ez a, ez a világ, mert nagyon szeretek atmoszférákat teremteni, és ahhoz a, hát a színeket használom elsősorban akkor most folytassuk is adásunkat azzal, hogy meghallgatjuk ennek a versnek a hátralevő levő részeit, tehát a vadorzás befejező egységei következnek. Négy. Végig simítani egy álmos pillantással csészényi ég alján az ütőeret, karot felhőjébe mosódik, mint a Biborban mártott ecset a felázott rajzlapon. Ahogy kezed homlokod elé teszed, nap ne megleszed el, míg álltál, trónusáról. Nekem is le kell ereszkednem, felülnem a bazalt kígyó hátára, megkérni ne magát útnak többé. Tekeredjen fel és kúszon velem a ablakokig, hogy meglessem, hogyan vetemültem el. Mintha a képződne a levegőből a szemem előtt, a bőrodon világít át a fény, ami előle szemed világát óvad, és gonosz kis rangásugarak fedik fel előttem, ütőered fő folyamából hagyan gaznak, ki élénk is mellékfolyók, a vénekből a hajszellerek, ahogy közben lávaként omlanak, bárgyú felhőkre sugarak, így mert fáj, hogy engem itt lentkor, meg a régenben megrág a penész. Ez egy esőház az elveszetteknek. Néha csak egy eresz, amit sárcsikok ereznek át, néha rátapadnak a kőris levelek. Vagy bálványfa boltja vöröslig csüng ki tudja, melyik udvarban inti ide. Egy kupac törmelék avas tökszaga, az oltak tükörszobája a körös körül. Bármere néznek, toszképük látják összemosódva, sikoltva recsenő gajakkal és tidergő gyomokkal. Sosem ahhoz bujnak, akit ismernek. Az ismerős, aki azóta velük egy lett, az a nost hát ugyanúgy ijesztő. Belülről marja szét őket a feltés, mint azokat szokta, akiket meg akarnak őrizni. Ezért viharba csátanak rájuk, hogy féljenek, ki nem merjenek menni az utcára. Ha feltenek és kellenek, onnantól kezdve csak is a félelmük ismerős, semmi más. Tüzeket keresnek és napraforgó tálat, amibe kőkemény könnyűket hullatják. És lassan leperegnek a magok magokatáról. I stepped out of the St. James Hotel I left you behind Curled up like a child Change is gonna come The door whispered shut I walked on down the high-windowed hall You lay sleeping on the unmade bed The weather man on the television In the St. James Hotel Said that the rains are gonna come And I stepped out on the street spark and clean with the early morning dew Maybe it was you and maybe it was me It came on like a punch in the heart Lying there with the light on your hair Like a Jesus of the moon A Jesus of the planets and the stars I kept thinking about what the weatherman said And if the voices of the living can be heard by the dead Well, the day is gonna come When we we'll find out in some kind of way I take a little comfort from that now and then Cause People often talk about being scared of change But for me, I'm more afraid of things staying the same Cause the game is never won By standing in any one place for too long Maybe it was you and maybe it was me There's a cord in you that I could not find to stride. You lying there with all the light in your hair Like a Jesus of the moon a Jesus of the planets and the stars See the many girls walking down the empty streets. Maybe once or twice, one of them smiles at me. You can't blame anyone for saying hello. I say hey, say hello, say hello. Will it be me or will it be one more stay on one depart? You lying there and the same James Hotel bed like I. The moon and Jesus on the planets The stars Nagymárta Júlia költővel folytatjuk a beszélgetést a belső közlés mai adásában. Az előbb a Nikkévendő Betcic-től hallottuk a Jesus of the Moon című számot, amit szintén vendégünk választott. A következő blokkokban majd a zenékre is ki fogunk térni. A mai műsorban felolvasott verseit, ha jól tudom, benne lesznek a hamarosan elkészülő második kötetetbe. Hogy áll, illetve hogy halad most ez a könyv? Más módszerrel állítod -e össze, mint az elsőt. Um, annyira nagyon nem. Írom a szövegeket, kicsit ezt tudatosabban írtam, mert erre kaptam ösztöndíjat, alkotói ösztöndíjat tavaly előtt. Igen, igen, munkatervet, és akkor ahhoz én szépen tartottam magam. És De ez most... inkább segített egyébként ez igen, a Igen, abszolút, mm -hmm. abszolút segített, sokkal tudatosabban gondolkodtam. Előre meg voltak a ciklusok, hogy akkor így hogy lesz pontosan, ami nyilván nem, le... nem biztos, hogy nem az lesz a végleges verzió, mert elsőkötetnél is az volt, hogy a eredetileg összeválogatott verseknek a kb. 40%-a Került be, és egy csomót kidobtunk, meg a Rolanddal. Hát itt is ez van hátra, igazából, hogy, válog, hogy szelektálni kell, ami úgy érzem, hogy hiába olyan szöveg, hogy már megjelent, és szeretem, és fontos, és szeretném kötetben látni, de kicsit kilóg, azt ki kell dobni. Itt-ott, hát egy-két verset még szeretnék írni, mert egyelőre öt ciklus van, amit aztán nyilván szerkesztője válogatja, hogy megtartunk-e vagy nem. Jó lesz, -e így vagy nem. Az előző köteted És... is több ciklusra bomlott. Tehát az a ez neked fontos. Úgy érzem, valami valamilyen egyensúlyok legyenek, vagy a balanszok legyenek a kötetben. Igen, igen, igen. És egy-két ciklusnál érzem azt, hogy még úgy, úgy kicsit fog hias. Tehát, hogy egy-két verset még írnék hozzá, szerintem nyára meg lesz. Nyára meg lesz, vannak ötleteim, de még, még nagyon képlékeny állapod. Cím már megvan? Nincs, abban jók a legrosszabb. Ja, hát a munkacíme a Móricz, az a országa volt, és itt meg az lesz, ezt babonából adtam be, így mert hogy a, az Oféliánál már bejött, amikor enkára pályáztunk, akkor még a kiadásra is, akkor babonából ezt a munkacímet adtam, hogy legyen benne az országa, és a cserédlányt valószínűleg meg fogom tartani, és az országot fogom cserélni. Ja, ország a kádban még lehetne. <síns> igen, cserélni. az lehet, igen, ország a kádban, hát igen, az se egy rossz ötlet. Ennél lesznek jobbak bizonyára. Ugye a versírás mellett aktív irodalmárnak is nevezhető vagy, szerkesztő, újságíró, kritikus, dolgoztál hosszabb ideig a litera irodalmi portálnál is. Ezek a tevékenységek mennyire jelentettek, jelentenek egzisztenciális munkát, vagy mennyire tudtál ezekbe is találni valamilyen kihívást, ami miatt élvezettel tudta csinálni ezeket a újságírói típusú munkákat például? Ö, abszolút találtam benne a kihívást, és... Ö, Fontos is volt bizonyos szempontból. A kritikáírás azért jó, mert ha az ember szakiradalmat olvas, próbál egy kicsit így ezen a nyelven is írni, az, az hogy mondjam, kicsit struktúráltabbá teszi a gondolkodásodat, és akkor mondjuk... Adott esetben egy felolvasó estente értelmesebben iratkozol magadról, mert szóval nyilván nem szeretnék olyat, hogy ja ezt azért írtam, mert szomorú voltam, stb. stb., hanem hogy szakmailag azért egy kicsit relevánsabb dolgok is angozanak tőlem. Úgyhogy erre jó volt a kritikaírás. Az újságírás meg nyolc évig csináltam, főleg tudósításokat írtam, riportokat, interjúkat. Hát, na, a tudósítás az egy sajnos nagyon mostoha műfaj, elég alulbecsült. De hogy ott meg annyi információt felszedsz, mert kötelezve vagy arra, hogy figyelj, hogy az mindenképpen hasznos tud lenni. Egyébként a prózaírásban szerintem nagyobb segítség lett volna, mert valami ívet kell adni ezeknek a történeteknek, hogy beszámolsz egy irodalmi estről, fel kell dobni, színessé kell tenni, nem elég a pusztatényeket közölni. Ilyen szempontból fontos. Hát a szerkesztés meg nagyon tanulságos. Hát ott, ott magamról tanultam nagyon sokat, mert hogy... hogy Szóval, hogy nagyon sokrétű munka, és ott anyagok után kell menni, ki kell találni, hogy mi legyen, tudni kell, hogy mi az, amire kattintani fognak, de ugyanakkor azért ne legyen már nagyon vulváros, ö, meg nagyon <coughs> szóval, azért legyen egy kicsit igényesebb kulturális újságírásról van szó. Hát szóval itt, itt ismertem fel a saját korlátaimat, hogy akkor jó, oké, én kifejezetten kekec korrektor vagyok, és fontos nekem, hogy ide a és írásbéleket mind javítgassam. Meg szerettem gyakornokoknak magyarázni, hogy héte ez a cikk így nem lesz jó, tömbös tehát, hogy ezt a részt szerettem, viszont például pont a témák után menni, az nekem nagyon nehezen ment. Uh -huh. De ez egy nagyon gyakorlati szakma, az az egész újságvédás szerkesztés. Ezt tényleg az ember ott tanulja meg, amikor ott van egy szöveg, és fölfedez benne jót meg rosszat egyáltalán, amit korábban nem is gondolt volna. Hallgassuk most meg utolsó verset, hogy utána a zenékről is tudjunk beszélni. <kül> Következik a Henrik nem érti a női nemet című vers Nagymárta Júliától. Henrik nem érti a női nemet.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 Nem a szemem csak a sének torkolatában ér össze kis és nagymutató, összezsugorodunk a perspektívában, így számára nincsen párhuzam. The Mert a Júlia költővel a belső közlés mai utolsó beszélgető egységéhez érkeztünk. Az előbb is az ő választásában hangzott el egy dal a Vovánhentől, a Dirty Blue, és így az adás vége felé kicsit beszéljünk a zenékről, mintha a választásodat összekötne egyfajta sejtelmesség és hogy egy olyan magányos barangoló zenék. Mikor meghallgattam őket, ez jutott az eszembe, hogy ezzel úgy neki tudnék vágni mondjuk a Erzsébet királyt útjának. Ez így is szokott lenni, igen. Akár urak hosszad, ha van időm, persze. Ez egy olyan tevékenység. Hogy bolyongok, gondolkodom, töprengek, eszembe jutnak dolgok, közben zenét hallgatok, és akkor egy kicsit gyorsabban is megyek, úgyhogy sportnak sem utolsó. Igen, ez így és van. És is születnek, aztán le, uh -huh. leülsz, és akkor lejegyzed, ami eszedbe uh -huh. jutott, és igen. aztán ezeket ragazgatod össze. Igen, ez egy ilyen dopping kellemeset eset, ha hasznod Legális. Igen, legális. És nem csak legális dopping, János igen. és Kerber használja, bár azt hiszem Marnó János és nagy sétáló egyébként. a és kertbe, azt hiszem, verset sétálni. Úgy is nézhetjük az zenéket, hogy hozták klasszikusabbakat, hát David Bowie és Nick Kévet, annak, annak tarthatjuk. Olyan épületes alternatív Country zenét játszó zenekartól is hoztál, mint a Wovenhand, amit az előbb hallottunk, és egészen új számot is hoztál a Garbage-nek a 2017-es számát, a No horses -t. Ezek kicsit különböző zenék, de valami, valami talán a személyeden kívül összeköti őket. Ez a öt kicsi indián játék, ez nekem az volt, hogy a dalszövegek nagyon erősek mindegyiknél. Igen, ez nekem nagyon fontos. Egyszer egy barátom mondta, is, hogy jaj, hát nem így kell zenét hallgatni, de nem teltek róla, aztán arra figyelek, hogy jó legyen a dalszöveg. Hát vidám zenéket nem nagyon szoktam hallgatni, instrumentálisat is csak úgy az utóbbi időben kezdtem megszeretni. Nagyon fontos volt nekem a vokál, hogy az legyen. Öm, igen, egyfajta ilyen melankolikusság köti össze őket, egyik sem egy vidám történet. Meg egy kicsit ilyen disztopikusság is, uh -huh. és baladisztikusság is van bennük, mert a No szet a -Sz egyébként, hát jó, itt nem tudjuk megmutatni, de a videóklip az néhány motivumának engem erősen emlékeztet a szolgáló lány meséjére, vörös ruhákban, vagy ruhát ilyen csukkját, vagy nem tudom, ezt a köpenyeget viseli az énekesnő, de ott is tett, hogy ilyen rímes, rövid sorok, és akkor ott is olyan nehezen tehát lehet kivenni, Nagyon de lehet egyébként az ismétlés ahogy ahogy kijön, de a Dirty Blue nekem egész pozitív dalnak számított valahogy, hogy meghallgattam a melankóliája mellett, abban az éreztem, a, éreztem igen. az Isten szagot, hogy ad Igen, igen, igen, eljön, egy, egy kicsit, kicsit a bűn és is szól, és akkor ez, ez benne a melankólia, de hát igen, a Wovenhand elég az énekes, elég nagy hívő, és akkor a legtöbb szól. De hát a Johnny is milyen csodálatos dalokat írt ezzel a mély hittel átítatva egyébként a Nick és Johnny Cash dalait nagyon szeretem. Például, ez ezen bedabtál egy jó rádióhoz illő témát a film, a klippel, akkor én emelem a tétet, a fényképezést, ez is rádióban való téma, fényképet beszélgetni. Egy időben nagyon sok fényképet készítettél, hát romos házakról, és olyan József Attillás virággal benőtt üres telkekről, sőt, mintha némely versed ezeken a kutyateljes zuglói térképeken játszódna, és onnan hívnád elő a költészet sötét kamrájába, ha már a fokhítelkek a verses kötetedbe ott vannak. Mostanában is szeretsz fényképezni? Mennyire fontos most ez a hobbid? Persze, szoktam, szoktam, csak nem mindig... Tehát, hogy időtől is függ, meg télen azért annyira nem. Tehát, hogy, hogy a flóra annyira nem gazdag ilyenkor, és az, adja meg a sovétból sehet a dolgoknak. Úgyhogy tavasztól őszig megy az inkább. Most is szoktam, és akkor persze feltolgattam ide-oda. Hát magónak számítanak, jól látott, Fontos nekem, hogy megteremtsem azt az atmoszférát, kicsit olyan kis álomvilágot is csinálok belőle. Azért van ez a sok herceg, meg király, meg királynő, mert úgymond ilyen, a ti a mesehely teszem, vagy magámitológiát összekapcsolom ilyen figurákkal. Igen, ugye a, a, a városfotóit, bocsánat, hogy szabadba vártam, nagyon sokszor sokkal szebben mutatnak meg egy-egy utcaképet vagy épületet, mint ami ennek akkor látnám, ha általában nem is látom, mert elmegyek mellettük. Tehát Ezeket a talártártszerűségeket szeretem a fényképeidbe egyébként, és a verseid is néha így közelítenek, azt hiszem, egy-egy helyre például. Igen, abszolút, mert ha egészben megmutatnám azokat a házakat, <coughs> illetve utca részeket, már nem lenne ennyire szép tény Néha a repedések szebbek, mint maga az aszfolt, é, igen. azt hiszem egyébként. Igen, igen, erről van szó. Ugye a két verse, amit az elején meg a végén olvastál, egyfajta a keretet adott a beszélgetésnek, de abba a keretbe is bele tartozunk, hogy a terektől indultunk el, és a terek kerete gyanánt, most megint a tereknél vagyunk a fényképezés segítségével, és megint a vizualitásnál vagyunk. Ö, mennyire tudott stimulálni a versírásnak a Mechanizmusát. Tehát mennyire tényleg kellenek ezek a kibillentések, akár az, hogy rossz kedved van a Budapest-i akár az, hogy ne kieredsz. Tehát mennyire lehet ezt az ikletet, meg ezt a versírói állapotot előhozni, vagy mennyire lehet ütni, vagy mennyire van az, amikor például nem jut eszedbe semmi, vagy nem, nem jön ki a lépés. Lehet stimulálni, abszolút. Hát én erőltetni szoktam, ha nem jut eszembe semmi. Hát az majd az évek során, így lesz az embernek egy rutinja, mert eleinte nyilván, amikor még nagyon kezdő voltam, akkor természetesen azt kellett hogy vagy szomorú legyek, vagy legyen valami, hogy, tehát, hogy akkor, akkor is fontosabb volt, hogy legyen egy konkrét élmény, vagy így lehet forrás, vagy inspiráció, de aztán az évekkel kialakult egy rutin, hogy már pedig le kell ülni a géppelé, főleg ha az ember alkotó érszemélet le kell ülni, azzal el kell számolni, azt meg kell írni, és ezt meg lehet tanulni ha más nem, akkor ilyen automatikus írást uh -huh. szoktam alkalmazni, amit a szűrelisták csinálták, ezt igen. Igen, igen, hogy a igen meg már szerintem Apolliner is. Hogy, ilyen, igen. hogy, hogy akár rózsában, akár vásban, hogy ami eszembe jut, és nem baj, nem baj, csak valamilyen szinteni jegyzésben legyek tartva. Mert egy több hónapos kihagyás után sokkal nehezebb visszazökenni. És hogy teljes legyen a keretezés, mi a helyzet a prózával, mert amit most elmondtál, munkamódszer gyanánt, az gyakorlatilag egy epikus prózaírónak is a, a, a műhelye, ez a folyamatos ottlét és ez a folyamatos írás. Nem gondolkodtál azon, hogy visszatérj akár ezen a álomvilágos történeten túl is az epikához, hogy novellákat vagy mondjuk regényt írjál? Hát igazság szerint, de gondolkodtam, sőt, pár évvel ezelőtt el is kezdtem egy hasonlót, ugyanúgy kertváros mitológia, stb., igen, hát nem mondtam még, meg úgy látszik, csak pont mostanában akadtam el a történettel. Mert ez ráadásul egy ilyen kicsit ilyen posztapokaliptikus történet lenne, aminek van szerelmi szála, vannak benne mindenféle groteszk dolgok, meg lények. Ezt a gyerekkori világot fejlesztem újra és újra, ezt már nem úgy hívják, de szóval nem vagyok benne biztos, hogy lesz is belőle valami. Hát, hogy kéne egy heuréka elmény, hogy egyáltalán hogy fejezzem be, meg hogy azokat a, a hát az ilyen kis rejtértörténetek, mi legyen a feloldása, mert sok mindent még magam sem tudok, hogy miért van úgy ott. Legalább akkor te magad is meglepődhetsz hát lehet, hogy ezt a heuréket egy újabb pályázat, vagy ösztöndíj fogja esetleg meglóbálni egy kicsikét, vagy meg, megindítani, mert akkor tényleg meg kell írni. Ezen mai adásunk végére értünk. Vendégünknek Nagy Márta Júlia költőnek köszönöm szépen, hogy itt volt, felolvasta megjelenésedett álló szövegeit, és elhozta nekünk, megmutatta a számára meghatározó zenéket is. Márti, köszönjük szépen. És köszönöm szépen. A jövő héten Marta Néva várja önöket, Bódis Kriszta íróval. Én most addig is megköszönöm figyelmüket, búcsúzom és szép estét kívánok. A hangmérnök Burger Lajos nevében is. A műsorvezetőt Szegő Jánost hallották. Felső közlés.